Hoofdstuk 4, omdrein die wet en barmhartigheid Johannes 1 vers 17 tot 18. Vers 17, want die wet is dier Mooses gegee, die barmhardigheid en die waarheid het dier Jehovesua die Messias gekom. Die wet is gegee vir die eerste lewe, namelijk in die begin al reeds aan die eerste mens in die gang van sake dier Mooses, wie in hierdie vers ook genoem word as die verteenwoordiger van die wet, Maar omdat die wet een hindernis, eerder as een bevorderer van lewe is, kon niemand ooit ware vrijheid van lewe verkry door die wet nie. Die eerste idees van skepping was geplaas in 'n geïsoleerde, asof onafhankelike bestaan dier een positieve moed van die onveranderlijke wil van die oorspronkelijke mag. Daarom, betreffende die scheiding en formering van die bestaan wat door ruimte en tyd beperkt word, was dit verkry door die onveranderlijke moed. Nou was die entiteit, die mens, daar in sy innerlijke weese tot een sekere graad die Godheid self of, wat die is, die oorspronkelike weese van Elohim, slechts geskyf in sy eerste oorzaak, alhoewel hy bewis was daarvan, maar steeds gebonde in een beperkte vorm en beperk dier onveranderlijke moed. Die geplaaste entiteit het nie behaar daarin geskip in hierdie toestand nie, in sy gevoel van verheffing het in een machtige konflik gekom met sy onvermeidelike beperking en verweidering. Angeseen in die heel eerste lijn van weesens die konflik steeds groter geword het in intensiteit, moest die groot fundamentele wet stuiver getrek word om die weesens tydelik in een ferm oordeel te hou wat bestaan het in die manifestatie van die materiële, solide werelde en die daarbij geaffekteerde groter verdeling van die oorspronkelike wesens In die tweede lijn van weesens verskyn die mens, geklee en vlees, en staan op die grond vir sy eerste oordeel. Niet teen, nie teenstaande sy nou driemaal verweidering van sy eerste oorzaak, het hy gauwe weer vir hom herken in homself, en het uitdagend arrogant en ongehoorzaam geword, ten een toegeeflikke wet, nie meer gegee met een moed nie, maar met een juis Maar omdat hy gewaier het, om homself te onderwerp aan hierdie toegeflike juist sal, was hy een meer streng en machtige strafgerichte wet gegee, en die strafbepaling is onmiddellik in werking gestel, wanneer hierdie tweede sal verontachtzaam is, sien die vloed en ander kataklismes. Na hierdie tuchtiging het die weese van Elohim neergedaal na die aarde in Melchizedek, en het die mens gelei, maar hulle het weer eens begin om te vech en moes gebind word, dier niewe wette en moes tot orde geroep word, sodat dat hulle gelaat is met slechts een type van mechaniese beweging, wat al hulle geneigdheid beperk het. Dier die wet is daar dis een weie afgrond geskip en geen gees of weese was in die vermoe om daarvoor te spring nie. Dit is die verwachting en die innerlijke bewuswording van die ewige bestaan van die innerlijke veroorzaak dis aansienlik beperk en die lewe ernstig bevraagteken Word spruitend uit hierdie beperking verskyn dan die oorspronklike wese van Elohim in sy eie volheid, naamlik in die persoon van die Messias. Dis keer die oorspronklike barmhartigheid weer terug. Neem al die swakhede van die menslike wese se leven op homself, gee die mense nieuwe barmhartigheid, 'n nieuwe lewe vol van die ware lig en wys hulle in hierdie lig en deur sy voorbeeld die regte weg, sowel as die ware doel van hulle bestaan. Vers 18. Niemand het ooit die vader gesien nie. Die ene geboore sien wat in die boesom van die vader is, die het hom verklaar. Slegs diegene wat hom herken het, het ware kennis van die Elohim bekom en was vir die eerste keer in die vermoe om die Elohim te sien en te herken, wat voorheen dier geen wees in sy volheid gesien kon word nie. Naas en buiten hulle self en dier hom ook hulle self, sowel as die verloste bestemming van hulle eie levens, En nou is ook die onoorkomelike afgrond wat geskep is dier die wet, weer eens afgeskaf, en elke mens kon en kan uit er enige tyd omself bevry van die hindernis van die wet, wanneer hy sy ou natuur verruil vir die nieuwe een uit die Messias, waar het ook gesê word dat die ou mens afgeleemd word en die nieuwe een aangesit moet word. Of, wie die ou lewe, lief het sal het verloor, maar diegene wat daarvoor vlug, sal het ontvang as een nieuwe een. Dit is die aankondiging vanuit die boezem van die vader en die levende boodskap van Elohim. Die gezegde echter wat in die boezem van die vader is, beteken diezelfde as die oorspronkelike weesheid van Elohim of die eindelike innerlijke weesheid van Elohim is binnen in liefde, net soos wat licht woon in warmte, oorspronkelijk voortvloe en voortkom van die liefde, van die machtige warmte en uiteindelik, door sy bestaan, weer warmte skep en dit weer altijd licht. Op die selfde manier, gaan vanaf die liefde, wat gelijk is aan die vader omself, die licht van die goddelike wijsheid, wat gelijk is aan die seen, of is die seen omself, wat nie twee is nie, maar volkome een, met wat genoem word vader, net soos licht en warmte, of warmte en licht een is, aangezien warmte anhou om licht te produceer en licht hou aan om warmte te produceer.